Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí. Ja estava ara mateix... Eh consultant la, la pàgina web del, del Torneig Casteller 2014 i que ja han publicat la llista de les 32 colles preinscrites i la veritat que hem trigat 10 segons en, en, en inscriure's però som la colla número eh, 5 en, en inscriure's déu nhi bueno. uh -huh. no? No, no, sí, si eh? deia allò que que... la reserva que han posat les altres 20 o no? Mira, l última és Castellers de la Sagrada Família. Si voleu podem dir... Bueno, no Som la quarta, perquè Moixigan, que és Igualada. Ja estava inscrita. Alotza ja la... Llevant, Castellers de Terrassa, Caldes de Montbuí, Mollet, Mataró, Molins de Rei, Terrasses, Parreguera, Rubí, Poble Sec, Sant Pere, Sant Pau, Esplugues, Granollers, Vila de Gràcia, Salt, La vella de Valls, Jove Castellers de Sitges, Castell de Fels, Jolla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets de Reus, Nois de la Torre, Salats de Súria, Xicots de Vilafranca, Castellers de Barcelona... Collos joves, xicats de Vilafranca, Sant Cugat, Vilanova, Sants, Vilafranca, Guisones Sagrada Família. Vilafranca, Vilafranca la trentena. S'ha inscrit la trentena, eh? Una <ríe> mica més es queden fora. Jo, jo diria passar, que... Igual jo... <ríe> eh, jo diria, És que anava a dir, dic, a, a veure si s'ha inscrit... Té, de mirar, també a veure si hi ha algú de tongo, eh? <ríe> <ríe> jo anava a llegir, anava a baixar, em que no hi és Vilafranca. I sí, trentena, Vilafranca, Margenes, 31, i Sagrada Família, 32. Mm. Doncs aquestes són les dues colles que tenen disposen de 48 hores per fer l'ingrés si, si volen que es confirmi la, la seva inscripció. El que no diuen són les que s'han quedat en... En reserva. En reserva, reserva, això no ho diuen. A, bueno, menys a, a ja la web no hi és. Els han va. enviat el, el missatge dient que, que estan en llista d'espera. sí que Per exemple, de les últimes, així, que Sant, Ai, Sant Cugat no hi és. Sant Cugat no hi és, per exemple. I era de les, de les últimes... Mm. Que... Xics de Granolers tampoc? Xics de Granolers sí que hi és... Ah, sí. Perquè sí, veient així per sobre. Sí. Sants sí que hi és, Sant Cugat no hi és. Pensava mm -hmm. que, que Sant Cugat també hi havia arribat a la final algun sí, parell sí, de Sants. Sí. Els castellers de Sants... Granollers em sembla millor. que van, quedar... van arribar a la final. De... Granollers un... sembla que van quedar... van a la final de... no, un... va ser... No, va ser Mataró o... Ah, sí. No, no a Granollers no, va... Sí, sí. va ser Sant Cugat-Vilafranca. Correcte. Sant Cugat -Vilafranca. Correcte. Sí, sí. I les dues últimes, tant a Guisona com a Sal, va ser Mataró. Em sembla que a és sí, Mataró amb Vilafranca. Bé, Minyons, de, minyons de Terrassa no hi és. Sí, sí que hi és. Sí. Minyons de Terrassa. Ah, sí, sí que són. Sí, sí. sí, no s'han apuntat tots els anys, tampoc. Eh? Això també s'ho prenen com una... Una... un acte més de la colla, una xarlotada, passant-s'ho bé. Minyons de sí, sí. Terrassa aquesta... amb aquest tipus d'actes també... Sí, algun any que van jugar dissabte i diumenge ja no hi eren. Ja no hi eren, perquè no... No, no, no, no ho tenen profe... professionalitzat. Mm, mira, eh, no? tra... les tres colles de Vilafranca hi són, tant xicots com colla jove com com castellers. De Barcelona hi ha Sants, hi ha Sagrada Família, hi ha Barcelona, hi ha Vila de Gràcia, però no hi és... Poble Sec. Poble Sec sí que hi és, i no hi és a la Jove de Barcelona, que l'any passat també no hi va participar. No hi mm. és la Jove de Barcelona. Bueno, suposo que serà que s'han quedat algunes. Ah, a... Sí, sí, sí, sí clar. Home, bueno, pel, pel que també, avui al matí, jo seguint a Twitter, hi havia unes colles que a les 9 i 10 minuts havien fer la inscripció. Vull dir que... Sí, la que s'hagi adormit una mica... Sí, la que no s'hagi aixecat puntual per fer l'inscripció no, no haurà fet. Ha Està fora. Sí, sí. Bueno, continuarem informant la setmana que ve, no? Mm -hmm. Sí, sí. Doncs eh, anem, a, anem entre matèria de, de com, van anar, com van anar les dues assemblees que van tenir lloc el dissabte. La primera era l'assemblea la extraordinària per l'aprovació la, eh, de la modificació dels estatuts. Si em permets, a, sí. a, a, un comentari a Facebook uh -huh. de l'Anny Contreras. Diu, diu, des del despatx, escoltant la ràdio, mentre eh, estan fent l'edició al calendari, diu, Vilafranca ha entrat de penal al concurs, eh? Diu, ja estaven capgressos, traient ampolles de cava. Jo que crec que ja ha tongo. L'han <laughs> ficat allà la trentena per no, no ficar-la a la primera. No sé si el guanyador de concurs té dret a entrar, no? no va, com abans a la Copa d'Europa, que, que guanyàvem, tenia dret a entrar. Bueno, canviem de tema. Sí, sí, anem a, anem a parlar de les, de les assemblees. Eh, recordem dissabte, eh, la primera assemblea era l'assemblea extraordinària per la modificació dels estatuts. Eh, com, va, com va anar aquesta, aquesta assemblea? Doncs la primera va començar en segona convocatòria, com ja... Com va, acostuma a ser eh, a habitual. Com ja va ser normal. Doncs eh, el primer punt va ser una exposició ràpida, diguem dels estatuts, perquè tothom ja tenia una còpia i si hi havia algun dubte o alguna cosa, no, no hi havia cap dubte, això vol dir que... Mm. O que s'expliquen per si sols o que la gent no volia preguntar. O que la gent no, no s'ho va, no va, va llegir, que també pot ser, <laughs> és molt fàcil. <laughs> Recordant que bàsicament eren dues les modificacions més importants, una que és eh, temes legals, diguem a complir el, el que marca la Generalitat des de fa dos o tres anys tres o quatre anys, més i la segona, que és la més important, era donar la possibilitat que la Junta de Tècnica sigui per dos anys, més en comptes de per un um, Es va explicar això, després veiem el punt d'esmenes, hi havia dues esmenes mm -hmm. les dues eh, que ja havien comentat les, les setmanes anteriors del Roger Candela, la primera era <coughs> la de incorporar un dret, un dret més com a, com a soci, d'acord? Les tinc aquí. Uh, en el capítol 2 de l'article 5, que és drets i deures als membres de la colla, doncs com a drets, deia poder formar part del castell d'acord amb les seves possibilitats físiques i el compliment dels deures com a soci. Evidentment, el que ja vaig explicar-li de era una miqueta repetitiu, perquè si pots fer, un dels punts era poder realitzar les activitats de l'entitat, i les activitats fer castells, ja se'n tenia. Però era per reforçar aquest punt. En tot cas, va sortir aprovada, uh -huh. de, evidentment, de votació amb el, amb el Sade, i va sortir aprovada aquesta esmena. I la segona esmena era respecte que un dels tres vocals que ha de tenir la colla, recordant que la Junta la, la composa del president, vicepresident, el secretari tres vocals, Ah, doncs ell indicava que un dels tres vocals ja fos per l'Estatut obligació fos al cap de colla ah. això no, no ho incorporaven ni els antics ni la proposta no incorporaven no, no, s'acostumava a fer el que era el cap de colla sí, era una, era una norma d'aquestes castelleres que tenim ningú altres normes que no es no reflexen uh -huh. els Estatuts que sí que fa molts anys que es fan eh? o sigui, uh -huh. i sempre ha vingut, sempre, si no era el cap de colla directa. Molt pocs anys no ha, no ha estat al cap de colla directa dins de la Junta. En algun cas que no s'ha explicat abans i durant l'assemblea s'ha fet un representant, un dels vocals era representant de la, de la tècnica. Uh -huh. Uh -huh. En tot cas, doncs, eh, també va sortir... A surts... l'estatut. Estat, sí, va sortir aprovada aquesta esmena. O sí, sigui, també. Eh, I també s'ha incorporat, diguem-ne, a l'estatut. Ah, les o sigui, sí, a partir d'ara, o sigui, quan estiguin amb vigent, Mm -hmm. ja serà un, una de les obligacions del cap de colla és ser, ser el vocal tècnic a la, a la Junta correcte, sí, sí el màxim representant de, de la tècnica serà un dels vocals <coughs> així <Aixins> també <coughs> perdó és una manera de veure clarament doncs, que la tècnica penja de la Junta. No? Una miqueta moltes vegades i de hem... Aquí depèn la tècnica. Pues ara sí que es veu clar que... Naturalment a... depèn sempre de la Junta perquè el que demana la... el, el, els estatuts a, és la el, Junta, no, és... no, és, la tècnica, no però, és... La tècnica és un grup de treball de la Junta. Correcte. Sempre ha sigut. Eh? O sigui... uh -huh. Sí, sí, però ara ja es veu clar fins i tot en, els, en els estatuts. No? Jo quan ho vam parlar-ho a Junta vam dir... O, o que ho vam debatre vam dir, és molt interessant perquè Gins es veu clarament que la tècnica penja del vocal un dels vocals i és el seu equip de treball. No? Igual, que, igual que el vocal d'imatge i comunicació també pot tenir un equip de treball, si ell vol, doncs en aquest cas, uns tres quarts. Després es va procedir la votació dels estatuts, uh -huh. votació aprovada amb tots els vots a favor, cap en blanc i cap en contra. Uh -huh. Però... ah, aprovada per unanimitat. Unanimitat de propostes de que realment, personalment, em, em congratula molt, vull dir, veure que realment o sigui, era la única que trobi que no hi ha cap vot en blanc, o sigui ja, ja està bé. Això quedarà sí. per la història. Als, als, les altres votacions sí que hi havia algun vot en blanc o algun vot en contra, minoritari. Sobretot uh -huh. la, la, la primera esmena sí que va ser la que més vots en blanc, sobretot, perquè la gent deia, bueno... Pff, perquè ja estava, reflectat ja estava, els, els, els estatuts. O sigui, mm. era una, una cosa ja... que com repetir, repetir però, bueno, el que tot, ja estava escrit. En tot cas, sí que va haver una majoria... Una majoria no, però uns quants vots en blanc, però en tot cas més vots a favor, que no pas ni en blanc ni en contra. Però ja et dic, la votació final, doncs, no sé si van ser... Érem 30 persones eh, més, dos o tres vots al·legats, doncs, doncs tots a favor. Mm. I bueno, tenim nous estatuts. Bueno, sí. Un, un del... Un dels temes que teníem pendents de fa dos o dret anys, ja, ja, ja els tenim, tenim. Ja tenim. Ara s'han no? de, de remetre a la Generalitat perquè ens, ens donguin el visti bloc. El visti bloc, en principi, no hauria haver hi cap problema. Mm. Ja en bo. el cas de que hi hagués algun problema en algun dels articles, doncs, de manera revisar-los, i haurien de fer un altre convocatòria salinària. Esperem que no passi. Mm -hmm. No crec. Molt bé, doncs... Eh, uh... Aquesta assemblea, què va, què va durar exactament? Més o menys? 20 minuts. 20 sí, mitja horeta. No uh -huh. Vull dir que ràpida, molt ràpida. Uh -huh. tant, va fer la pausa entre una i l'altra. Sí, pasada un quart d'horeta, perquè la segona convocatòria de la segona assemblea era a les vuit i mitja, i vam començar a les vuit mitja puntuals. <coughs> I, bueno, van començar amb la valoració econòmica amb l'operació de Junta i la versió de tècnica. A veure, aspectes uh, a destacar o per comentar? No, bàsicament, a veure, um, tampoc ara vull aquí tornar a fer el mateix que vam fer, no? però bàsicament el cas has de fer va ser enumerar un per un els, els objectius que s'havia plantejat la Junta a l'inici de l'any, doncs objectius que s'han realitzat, el mural, el pati, els propis estatuts, etc. No? Tots els objectius que teníem i els que no s'han pogut realitzar. Doncs per, per tema pel que sigui no? recordo ara mateix el tema de la xarxa, el tema del carnet, el tema d'internet al local, doncs cadas té... Els... No diguis més, que al final diràs més per ràdio, del que no has fet que no és Bueno, fet... puc dir que sí, <ríe> però... no, no, doncs... Posar... Diga les coses, s'han fet? No, totes les que s'han fet, realitzar el mural, el tema del canvi de local o ampliació del magatzem amb, amb l'Ajuntament, llibre d'actes de junta, llibre comptable de caixa, llibre comptable de bancs, tot el, tot el tema d'arxivar la correspondència, obrir un nou compte corrent a Banc de Sabadi per tancar el que tenim amb l'altra entitat... Ah, la participació s'ha tancat la, el banc de Sabadell a la, la, la caixa de Penedès. Sí, aquesta sí. Això sí que ha sigut una bona feina. L'únic que... És la millor feina que heu fet. Perquè això em sembla que s'emportava arrossegant com a... 10 anys? L'únic que no s'ha fet és tancar la Caixa Catalunya, perquè és la que encara tenim, i encara hi han algunes coses. És que la Caixa Penedès penja de fa més de 10 anys. La de Caixa Penedès sí, fa molts anys. Més de 10 anys. Jo que al final, igual, si no s'hagués fet, com que Caixa Penedès de és banc Sabadell, igual que s'integrat directament. No, és que també ens ho van dir, eh? Ens van dir que ja està integrat, vull dir que... En tot cas. També és a fer avançar els pagaments de les 4 al mes de febrer. Tots aquests objectius també hi ha molt recordem que s'hereden de la Junta dels anys anteriors que s'havien ja aconseguit. Sí, són, són feines a fer de la Junta, eh? objectius, jo crec que són feines fetes per la Junta. Sí, no? correcte, sí, sí. Però bé, bueno, hi ha molt d'aquests que, evidentment, hi han coses noves, no? Sí, sí. Ah, el tema de la rifa, que ja s'havia fet fa dos anys, doncs aquest any hem d'anar a fer, el tema del bar de Festa Major, <coughs> el tema de l'entrepà i Sant Vitja en mitja part... Una cosa que sí que s'ha recuperat i crec que s'ha fet molt bé amb l'ajuda de tots és el tema del marxandatge, eh, tant a les paretes o totes les actuacions que hem pogut, hem guiat totes i a fora, doncs, les que s'ha pogut... Doncs... A més a més, això, quan es fa, normalment, hi treus resultats. Això és un mm. també, que si, si no la treus, no, no vens res, naturalment. Si mm. la treus, doncs, al final d'any doncs, fa una mica de caixa, que encara que no sigui, però sí, ajuda a... I tant, -ho home, recordo, doncs, evidentment, hi ha hagut de tot, però hi ha hagut actuacions a fora que hem guanyat 30 euros, que doncs, bueno, mira hi ha hagut actuacions a casa que hem guanyat 200, vull dir, manent coses, vull dir que Sí, sí. Uh -huh. això també ha ajudat a poder invertir molt més en merxandatge eh, comprant 200 i pico samarretes enganxines, eh, mocadors eh, bosses, etcètera no? evidentment hem recuperat uh -huh. el merxandatge que s'ha intentat, queden coses a fer i ho veu, uh -huh. vaig comentar-ho a Junta allà, a per molts anys, que quedin, que quedin moltes coses a fer per molts sí, anys. però recordo que una de les coses que també volíem o teníem la intenció de fer és intentar recuperar el tema dels polars no hem pogut perquè és una inversió econòmica molt gran però, les, però espero que ara l'any que ve la Junta va sortir, doncs doncs, ho tingui com a objectiu perquè crec que és una cosa important a, a mm. fer no? el tema de graies i tabals de mantenir l'escola el tema de la, de la captació de socis, els assajos del fora al carrer la campanya de publicitat, modificació d'estatuts uh, i el tema del calendari que es va fer principi d'any i el tema del calendari de final de temporada uh -huh. que estem fent ara i com objectius no realitzats la llegació del de soci, uh, la modificació de la web que per temes econòmics no s'ha pogut fer la base tampoc, a a internet evidentment tampoc el casal d'estiu que es volia fer eh, doncs no s'ha pogut acomplir doncs... però bueno, jo vaig dir que s'ha fet feina i s'ha pres uh -huh. coneixement de, per intentar-ho fer l'any si es vol uh -huh. i el tema de la xarxa d'assaig uh -huh. doncs, els que uh -huh. no s'han fet ja els que s'han fet uh -huh. ja faran això és en temes, eh, diguéssim, administratius. Correcte. En temes social, doncs, eh, s'ha incrementat notablement el nombre de socis. També es va dir 25 actuacions, trobar al Vallès Oriental, 7 tallers arreu del Vallès Oriental, 32 socis nous i a les últimes actuacions 80 persones eh, Sant Feliu, eh, Badalona eh, Sant, eh, Sant Feliu de, de Llobregat Sant Martí de Tous, Badalona 80 persones i ha uh -huh. més que no, i a Beou també 80 persones, vull dir que bueno, s'està arrossegant cada vegada més gent uh -huh. com sempre diem no hem de parar i encara hem d'arrossegar-ne encara més no? uh -huh. eh, però bueno ja és, ja, ja és això uh -huh. després es va fer la valoració econòmica, doncs Desenenant els ingressos i les despeses, bàsicament mm -hmm. titulars és que acabem un superàpid d'uns 2.000 euros, 2.000, 3.000 mm -hmm. més menys, també més bona notícia. Mm -hmm. uh, Bé, bueno, per això també agrair l'esforç, i vaig dir també l'Assemblea, agrair l'esforç de tothom, no?, a la barra de festa major, tothom hi treballa, tothom si presta a ajudar, el tema del dinar de, doncs, de diada, l'increment de preu, etc tot això ajuda que acabis amb un coixí. Que recordem uh -huh. que no tenim sí, sí. Que aquest any no hi ha hagut subvenció l'any que ve ja veurem, amb la qual cosa cada vegada tenim més coixí ja tenim més en compte fer-ho els teus propis mitjans que no pas amb els altres subvencions uh -huh. naturalment <coughs> jo volia remarcar que naturalment tots aquests números i totes aquesta cosa fetes són no només naturalment gràcies a la col·laboració desinteressadament de la gent que s'apunta a principi d'any al carro aquest de junta i tècnica sinó al recolzament de tots els socis de, durant tot l'any no? si, uh -huh. si, si la gent recolza i, i treballa i ve a fer castells i ve als assajos al final pues, la junta té, la gent que s'apunta a la junta pues, l'és més fàcil no? pues, arribar a un final d'any no? que tota la gent de la colla perquè al final l'assemblea uh -huh. i tota la gent de, tot el soci de la colla pues, estigui més content i hagin fet més coses uh -huh. no? han, han fet molta feina Uh -huh. i també hi ha hagut doncs, molt recolzament per part de la gent, no? Uh -huh. sí, sí, sí, i tant. En la feina no només uh -huh. l'ha fet la Junta potser sí que la dirigeix una miqueta si s'hi sí, dir la Junta, però, però la feina la fa tothom. Sí, sí, sí. Hem tingut molta gent ajudant-nos sobretot amb el tema de paradeta, amb la barra de festa en tot, però... tot, durant tot l'any ah, o sigui, no. cada cop que, que mous una una fitxa tens gent donant recolzament i això fa que t'animis uh -huh. a treballar que continuis treballant no? Uh -huh. Molt bé. Després eh, ja es va fer valoració per part de, de la tècnica, dels castells assolits... I... Correcte. Sí, sí. Es uh, va fer la valoració, doncs, uh, bàsicament el, el que s'ha cada any, no? Els castells que s'havien arribat a fer... Uh, uh -huh. Va ser molt breu el Rubén, uh, però... No, va ser breu, però... Però bueno, si breu, dues vegades, bueno, diu, uh -huh. uh, bueno. Va... Jo també em quedo... Sí, una, que... una breu, sí que va ser, sí, va ser breu. Sí, em quedo reconèixer que va ser una mica breu. Aixecar, una mica breu. Uh, però bueno, en tot cas, els resultats estan a la vista, no? Tothom uh -huh. sap com hem acabat, les coses que hem fet, tothom sap el que s'ha de millorar, ell ho va dir, ho diu, sabem el que s'ha de millorar, tothom ho ha vist, i, i, el, i el que s'ha aconseguit amb la feina que s'ha fet tothom, a partir d'aquí, doncs, doncs bueno, ja sabem el que, el, que, el, que, el que hem fet bé, el que hem fet malament, i a partir d'aquí, doncs, uh -huh. evidentment, si la gent, ho va dir-ho, si la gent té més coses a prèxit i preguntes, doncs que ho digui. Uh -huh. Vam anar a prex preguntes i ningú ha dit res. Qual, no sé si és que eren molt tímids o és oh. que tot estava bé. Jo diria Jo que una, uh -huh. una mica de tot, no? Bé, bueno, és... Jo crec que normalment amb aquestes de, de, de assemblees de, de final, temporada, de divisió, això no hi ha tants prex i preguntes, no? O sigui, normalment hi ha més prex i preguntes amb l'interès la, de l'any que ve, que uh -huh. serà les dintre dos setmanes, que no pas a toro passat, no? Sí, sí, sí. Uh -huh. I, bàsicament, això. La veritat, eh, va ser també prou ràpida. Una miqueta, la sessió si ho estat tres quarts d'horeta. A la no? segona convocatòria, a la segona assemblea hi havia més gent. Sí, sí, sí, mm. perquè ja va venir més gent de, del cau, d'altres... De... Sí, gent que plegava, que, que ve més tard. És que era una, era una, una, una hora més... Mm. A les set de la tarda és una hora molt... molt aviat, no?, per, per començar una assemblea. El que passa que era... Hi havia que fer-la, no? Jo sí, de... sí. He a fer les dues i llavors, clar, no, no era plan de començar la primera a les vuit, la segona se tornaven a les deu de mitja. No? Uh -huh. Però, bueno, jo crec que va anar bé. La gent en general jo crec que ha quedat contenta de la feina que s'ha fet tant des de Junta com des de Tècnica. Evidentment, sempre hi han coses de millorar i a polir uh -huh. I ara, des d'aquí, doncs, el que hem dit a final de l'assemblea, la, qui vulgui doncs, entrar a la Junta de Tècnica l'any que ve, que s'hi deixés a mi igual Ruben i a partir d'aquí, doncs... Bo que monti la seva tècnica a la Junta per la seva banda. Evidentment, sí. evidentment. això... No és obligatori anar al Parera o anar al Ruben Rubens. O sigui, sí, però, bueno, hi ha un equip de treball... O sigui, hi, ha, hi haurà una sèrie reunions van comunicar la tècnica, que, com sempre, uh -huh. si algú vol fer la seva tècnica per la seva banda, naturalment, no està obligat. Però sí que la, la Junta sortint i la tècnica sortint, doncs, pues, si algú que es vol quedar, doncs, pues, reformar uh -huh. aquesta tècnica sí, que sí, ve de la Junta. típiques reunions que es fan a la temporada, que es convida tothom que vulgui treballar per la colla... Que vulgui afegir, part de... tirar el carro, pues, formar part d'aquest... Mm. Ara és el moment també de venir a Saig, que és com, quan es fan aquests abats, sí. eh, la veritat. El eh, mm. que, que vulgui treballar realment és maco venir, aquestes... Aquestes saigui... setmanes per veure, doncs, escolta, doncs, vull entrar a la Junta, vull entrar a la tècnica, m'agradaria fer això, conteu mm. amb mi, etcètera, no? És important, eh?, que hi hagi gent, quan més gent hi ha treballant, més es repartit la feina sí, sí. i menys s'atabala... A, a, més, quan... a una persona individualment a escarregar de feina, perquè l'any és molt llarg, i llavors sempre sempre has d'agrair que en comptes de la Junta el estatut marquen un número, però si, si en comptes de ser 7 són 12 millor, millor, millor, millor que clar. millor més feina es fa mm, bueno, i això una miqueta en general Vull dir, clar, jo des d'intra ho veig d'una manera això sí, sí. ha de ser la gent des de fora que opini i que digui la seva i que evidentment des de fora en un altre punt de vista es veuen coses que has fallat que és de o coses que has encertat, vull dir, no, no, no, no tot és fallar, no?, però des de dins es ve d'una manera i des de fora, doncs, es va d'una altra. Des de fora, doncs, és mm. on... la crítica sempre ha de venir de fora. Evidentment, l'autocrítica hi ha de seri, però jo sempre crec que la crítica bona venia de venir de fora. Eh, mm. Tan bona com dolenta, però de fora. Perquè tu tens un punt de vista que no sempre és el correcte o l'encertat. Mm. Però, bueno, tu t'agui que tingui una idea per treballar de cada any que ve, que s'apunti i que doni la seva opinió i que, si vol, tirar al carro, amb, encara que sigui amb, concretament amb la feina que, que es posa, jo crec que és bo que, que mm. s'apunti no? Aquest, aquesta junta o aquesta tècnica. Mm. Llavors, eh, quedem emplaçats a la propera assemblea, que serà el dia 14 de desembre, dissabte. A les set i mitja en primera convocatòria, si no estic errat, i a les vuit en segona. Mm. Ja s'ha enviat a... Es va donar el dissabte ja sobres a la convocatòria a la gent que estàvem a l'assemblea i ja s'ha enviat ja la tremesa postal a tots els socis per, per aquesta assemblea, segona assemblea. Si hi ha algun equip de treball que vol... <coughs> fer la seva junta, la seva tècnica, doncs, té de temps fins a l'hora de començar... L'assemblea. 5 minuts abans de començar l'assemblea. Correcte, per mm. presentar les candidatures. Sí, és veritat, això és una cosa que no es va dir l'altre dia, però, bueno, ja ho, tothom ho sap, no?, que és... just abans de començar l'assemblea és el moment que, mm. fins on te tens per presentar uh, la teva junta de la teva tècnica. La teva proposta va, de junta i tècnica. Mm -hmm. Doncs eh, recordem que aquesta assemblea també aprofitarem, o sigui, aquest, aquest dia que aprofitarem ja que ens reunim doncs, per fer el, el sopar pica-pica o com els vulgui dir, de, per, per acomiadar l'any. Sí, per acomiadar l'any. I també, bé, bueno, hi ha una cosa que no he dit de l'anterior, de l'assemblea d'aquest cat de, de setmana es va entregar un petit obsequi, no, no sé si diré un obsequi, record de la temporada a tots els socis una fotografia, la fotografia de l'escala amb tamany sí. dinar 4, diguem-ne, uh -huh. eh, bueno, subtitulada, etcètera. La foto de família. La foto de, la família. de la família. Doncs eh, a cada membre de la colla doncs, se li van donar una còpia, o mm. bueno, membre o família. Uh, no, sí, una, per família. Una, una per família. Una per família. Una per eh, família. Amb la qual qui no hagi vingut a l'assemblea, doncs hi han més còpies de sobres, vull dir que passi per l'assaig i li, li donarem una còpia encantat és un record recordat. Recordar que la, o sigui, la, la, proposta té que ser de junta i junta i tècnica. Sí, sí no, la, o que hem dit abans, no? o si sigui, la tècnica penja de la junta, o sigui, no, no pot presentar-se una, una tècnica, sinó no la prova la junta que mm. que saprà que és presentit. Mm i ja està poc cosa més bé, si vaig ser un petit és, una petita xerrada final de l'assaig de l'assemblea la, perquè mira, tenia ganes de parlar -nos mm. però ja, ja està poc cosa més <ríe> sí. no. No, bueno, no. La... no, està bé, està bé. De, de, de, la sí. teva està bé jo ja ho vaig em va trumbar, em semblar bé eh? normalment és no, uno... ho fa sempre en petit comitè sí. i com realment jo no estic content eh, de la feina que heu fet pues, no. al final pues... sí, no. sí, sí, no. Ah, sí, ah, sí estic estimo content de la feina que s'ha fet és un any que s'ha fet molta feina i pues, al final pues, dius les teves quatre coses que al potser tenen, inclús algunes queden al tinte aquest que t'hauria agradat dir. No? Sí. no, segur. Sempre quan acabes dius Ei, no vaig dir això que també volia dir-ho. Mm -hmm. Però bueno, era una opinió personal més que de la Junta de com havia anat l'any i com crec que s'havia d'enfocar l'any que ve i bueno, coses que et passen pel cap de tot l'any i dius, mm -hmm. ara és el moment d'explicar-les i mm -hmm. bueno, que la gent s'agafi el bo o no agafi res i etcètera. Una, una, miqueta, mm -hmm. una valoració personal. Va durar aproximadament una hora i Sí, tres quarts d'hora, les botí, sí. a les 9 i quart sortíem, sí. i vam començar a les 8 i mitja. Una botí. hora, va estar bé, està... van anar de cara la feina. Uh -huh. Molt bé, doncs... I després hi ha una cosa que, clar, bueno, després hi havia el, un sopar de junta de tècnica, vam tots a sopar, cadascú es pagava, el seu. Sí, sí, hem uh -huh. intentat convèncer que pagués la junta, però no va... No, la junta, uh, el, el, el... Sí, la el junta que naturalment pagava el castellet, però no van dir que no. Que... El, el, el, el trasllet va dir que no, que ahir s'havia de pagar el cotxe, i que si es pagava el sopar no es <laughs> de no pagar el cotxe. Uh, però bueno, vam fer un sopar ja fe, fa dos o tres anys que ho fem no tota la junta de la tècnica sí, doncs... moltes vegades, hi ha, any que no ha, fet, hi ha anys que no s'ha fet i ha anys que s'han fet per separat junta per una banda, tècnica per una altra i, junta i tècnica amb consortes sense cosa, sense família uh, és una cosa que es fa de tant en tant doncs mm -hmm. pues bueno, vam anar tots a sopar un col·laborador nostre, la Molleta i bueno, va estar bé, sí, va estar una, bé. Una, bon, una bona estoneta de, de xerrera i... mm -hmm. molt bé, doncs eh... De tot això sortiran les noves candidatures, que ja ja en parlarem. Recordem, eh, perquè estem a punt d'acabar el programa, que eh, aquest, eh, aquesta setmana no ha dit, ning, no ha dit res de la tècnica en contra, doncs eh, el, ningú de la tècnica en funcions en contra, per tant, confirmarem que demà hi ha assaig, però divendres no. Correcte. Ah. Sí, sí, principi sí. Mm. I volia comentar... De les notícies a Montcastellet queda un minutet només per comentar que ahir diumenge es va celebrar la primera diada dels carallots de Sant Vicenç dels Horts, on la colla amb la qual hem actuat aquesta, aquest any va voler acabar descarregat la torre de 6 i al 4 de 7 i va aconseguir-ho amb la torre, però no amb el 4 de el el 7. 4 de 7. Bueno. Va fer un intent desmuntat i després un, un intent. Bueno, però ja càrrega un aixec, una bona feina també feta per ell, perquè la primera temporada... I i un intent mm -hmm. per qual cosa és bo. sí, sí, la primera dia era 5 de 6, torre de 6 quatre de 7 intent desmuntat quatre de 7 intent tres de 6 amb agulla i un bano de 5 del qual van eh, descarreguen dos piles de 4 per al pilar de 5 del mig doncs els hi, els hi va caure també en aquesta mateixa diada hi havia els bailets de l'Empordà que van fer 3 de 6 3 de 6 amb agulla, intent de torre de 6 i dos piles de 4 els castellers de Castelldefels 4 de 6 amb agulla torre de 6, 3 de 6 amb agulla i pilar de 5 i la jove de l'hospital, que només va, només va poder fer dos piles de quatre. Bueno, ja doncs, eh, la setmana que ve. Doncs la setmana que ve tenim eh, una altra diada a Castelldefels, a Porqueres, i dijous hi ha ja la diada dels pataquers de la Universitat de Tarragona. Doncs eh, se'ns ha acabat el temps i ens hem d'acomiadar fins al proper dilluns al Pla Sano. Adéu. Adéu.